Розділ 10. Турбулентність дущала, поки Брайан вирулював Боїнг з того широкого потоку пари, що вливався в проріху. Попереду вона розбухала перед носом літака навіть тоді, коли той продовжував повертатися до неї правим бортом. Та потім, після одного особливо жорстокого струсу, вони вибралися з буйної стромовини і ввійшли в спокійнішу атмосферу. Проріха в часі зникла праворуч. Вони її оминули на яку дрібку Брайенові думати не хотілося. Він продовжував завалювати на бік літак, тільки тепер уже під не таким крутим кутом. «Ніку», – гукнув він, не обертаючись. Ніко, з вами все гаразд?» Нік повільно звівся на рівні, притискаючи до живота праву руку лівою. Обличчя в нього було дуже блідим, а зуби оскалені в гримасі болю. З ніздрів збігали тоненькі цівки крові. «Бувало і краще, друже», – гадаю, я зламав собі руку. «Втім, для цього бідолашного, нещасного хлопця таке не вперше. Ми її оминули, а вже ж...» «Оминули», – погодився Брайан. Він продовжував по широкому, повільному колу розвертати літак назад. «А вже за хвильку ви мені поясните, чому, після того, як ми подолали такий довгий шлях, щоб її знайти, ми її оминули. І буде краще, якщо надасте якесь вагоме пояснення, хоч зламана там у вас рука, хоч ні». Брайан потягнувся до тумблера інтеркому. Коли пролунав голос Брайана, Лорел розплющила очі і виявила, що Дайна лежить головою в неї на колінах. Вона ласкаво погладила дівчинку по волосю, а потім поправила покійницю на ношах. «Друзі, говорить капітан Інгел, мені шкода. Це було доволі збісалячно, проте з нами все гаразд. Всі прилади в мене світяться зеленим. Дозвольте я нагадаю, що ми знайшли те, що шукали, але...» Раптом він вимкнувся. Пасажири чекали. Уткнувшись у плече Алберту, схлипувала Бетані Сімс. Поза ними, так само перебираючи Варвицю, повторював свої молитви Руді Ворік. Брайан перервав своє звернення, коли побачив, що поряд з ним стоїть Боб Дженкінс, письменника Трусило. На штанях квітла волога пляма. Рот у нього мав якийсь дивний провалений вигляд, якого Брайан раніше не помічав. Але схоже було, що Боб цілком себе опанував. Позаду письменника, скривившись, не перестаючи пестити свою руку, важко сівся в штурманське крісло Нік. Рука вже почала напухати. «Що, чорт, забирай, все це означає?» – вимогливо запитав Брайану Боба. «Ще б трохи турбулентності, і цей курваль розсипався би на 10 тисяч частин». «Я можу пояснити через оцю штуку?» – спитав Боб, показуючи на тумблер з позначкою «Інтерком». «Так, але...» «Тоді дозвольте». Брайан хотів було заперечити, але передумав. Він клацнув тумблером. «Ну, мопрошу, вас чують», а потім він повторив. «І буде краще, якщо надасте якесь вагоме пояснення». «Послухайте мене, всі ви, хто там є?» – закричав Боб. Спозаду них протестуючи завили динаміки. «Уі...» «Говоріть своїм нормальним голосом», – втрутився Брайан. «Ви так людям к чорту барабанні перетинки порвете». «Боб зробив видиме зусилля, щоб узяти себе в руки, і продовжив тихіше. Ми мусили повернути назад, і ми це зробили. Капітан ясно дав мені зрозуміти, що нам це ледве вдалося. Ми виявилися надзвичайними щасливцями і в той же час надзвичайними дурнями. Ми забули найелементарнішу річ, розумієте? Хоча вона весь цей час стовбичила в нас перед носом. Коли ми вперше пролетіли крізь цю проріху в часі, всі, хто були в літаку і не спали, пропали». Брайан сіпнувся в кріслі. Так, ніби хтось його уперіщив. Перед носом 767-го на відстані приблизно 30 миль знову з'явилося слабеньке світіння у формі ромба. Схоже на якийсь гігантський напівкоштовний камінь. Воно, немов насміхалося з Брайана. «Усі ми не спимо», – сказав Боб. У пасажирському салоні Альберт подивився на чорнобородого чоловіка, який безтямно лежав у проході і подумав, за одним винятком… «Логіка підказує, що якщо ми спробуємо пролетіти там знову, ми теж пропадемо». Боб подумав, а потім завершив. «Це все». Брайан клацнув тумблером інтеркому, вимикаючи мікрофон, зробив це просто машинально. Поряд болісно недовірливо риготнув нік. «Це все? Це чорти його забирай усе? Що нам тепер з цим робити?» Брайан подивився на нього і не промовив нічого. Так само і Боб Дженкінс. Бетані підвела голову і подивилася на змарніле розгублене обличчя Алберта. «Ми мусимо заснути? Як ми це зробимо? Я ніколи в житті не почувалася від сонливості далі, ніж зараз?» «Я не знаю». Він запитально подивився через прохід на Лорел. Вона вже хитала головою. Хотілося б їй, аби вона могла заснути, і щоб таким чином весь цей божевільний кошмар кудись пропав. Але, як і Бетані, вона ніколи в цілому в своєму житті не почувалася менш схильною до сну, аніж зараз. Боб зробив крок уперед і в безмовному зачаруванні подивився крізь вікно кабіни. Минула майже хвилина, поки він тихим, захопленим голосом промовив. «Так, ось яка вона!» У Брайана в голові вигулькнула фраза з якоїсь рок-н-роллової пісні. «Можеш дивитися, але краще не торкайся!» Він опустив погляд на світлодіодні покажчики рівня пального. Від побаченого в нього аж ніяк не покращило на серці. І він безпорадно підняв очі на Ніка. Як і інші, він ніколи в житті не почувався таким непіддатливим сну. «Я не знаю, що нам тепер робити», – сказав Брайан. «Але якщо ми захочемо пройти крізь цю діру, це треба зробити найближчим часом. Пального залишилося на якусь годину польоту, може трохи довше». «Після того можна про все забути. Є ідеї?» Нік похилив голову, так само колисаючи свою напухаючу руку. За пару секунд він підняв очі на Брайана. «Так, мовив він, взагалі-то в мене є одна. Люди, які літають, рідко залишають свої рецептурні ліки в тому багажі, який здають перед посадкою. Вони полюбляють тримати їх при собі на той випадок, якщо багаж опиниться на іншому кінці світу, і мене кілька днів, поки він до них повернеться. Якщо пройтися по сумках, ми, напевне, знайдемо купу седативних засобів. Нам навіть не треба діставати нічого з горішніх секцій, судячи з того гуркоту. Більшість багажу вже валяється там на підлозі. Що? В чому справа? Останнє було адресовано Бобу Дженкінсу, котрий почав хитати головою, вже щойно з нікового рота вискочили слова рецептурні ліки. «Ви що-небудь знаєте?» «Про седативні засоби, які продаються тільки за рецептами», – спитав він Ніка. «Трохи», – відповів той, але прозвучало це уникливо. «Хіба що трохи». «Ну, а я знаю багато», – сухо промовив Боб. «Я їх ретельно вивчав від «Олнайта» до «Ксанакса». «Вбивство снодійним завжди було улюбленим засобом на моєму полі діяльності, самі розумієте. Навіть якщо вам пощастить у першій же перевіреній сумці», Знайти щось з потужніших ліків, що само по собі є малоймовірним, неможливо вибрати безпечну дозу, яка б подіяла достатньо швидко. Чому це збісані? ні? Тому що потрібно хвилин 40, щоб той засіб подіяв, і я дуже сумніваюся, що він подіє на всіх. Природна реакція розуму в стресовому стані на такі ліки це опір, намагання захиститися від них. І немає абсолютно жодного способу побороти цю реакцію. Ніку. З точно таким же успіхом ви можете впливати на своє серцебиття. Що можна зробити, коли припустити, що знайдеться достатньо великий запас таких препаратів? Це проковтнути летальні дози, перетворивши наш літак на Джонставн. Може, ми і пролетимо крізь цю проріху, але будемо мертвими. 40 хвилин, промовив Нік. Господи Ісусе, ви впевнені? Ви абсолютно впевнені? Так, твердо відказав Боб. Брайан подивився на той осяйний ромб у небі. Він водив «Боїнг» колами, і проріха знову опинилася на межі зникнення. Скоро вона повернеться, але вони не опиняться ближче до неї. «Не можу в таке повірити», – важко промовив Нік. «Пройти через те, через що ми пройшли, успішно злетіти і подолати весь цей шлях, насправді знайти цю чортову штуку, і раптом з'ясовується, що ми не можемо крізь неї пройти назад, у наш час». «Тільки тому, що не можемо заснути У «В будь-якому разі в нас немає сорока хвилин», – тихо сказав Брайан. «Якщо так довго чекати, цей літак впаде за 60 миль східніше аеропорту. Там, напевне, є й інші аеродроми. Є, але жодного достатньо великого, який міг би прийняти літак такого розміру. А якщо ми пролетимо крізь неї, а потім знову повернемо на схід? Вегас. Але Лас-Вегас виявиться для нас позадосяжністю». Брайан кинув погляд на приладову панель. «Менше, ніж через вісім хвилин. Я вважаю, це мусить бути лам. Аби туди дістатися, мені знадобиться щонайменше 35 хвилин. І це абсолютно вобріз, навіть якщо вони дадуть нам прямий коридор і приберуть геть усе з дороги. Це дає нам...» Він знову глянув на хронометр. «Щонайбільше 20 хвилин на те, щоб зараз з цим розібратися і пролетіти крізь цю діру». Буб уважно дивився на Ніка. А як щодо вас? спитав він. Що ви маєте на увазі як щодо мене? Я думаю, ви військовий, але не думаю, що звичайний солдат. Натомість, можливо, САС? Обличчя в Ніка напружилося. А якби я дійсно був кимось таким, друже? Можливо, ви змогли б усипити нас, сказав Боб. Хіба людей у вашій спецслужбі не навчають таких фокусів? Пам'ять Брайана майнула назад до першого зіткнення Ніка з Крегом Тумі. «Ви коли-небудь дивилися зоряний шлях?» – запитав Нік тоді у Крега. «Чудесна американська телепередача. І якщо ви, клятий ідіоти, зараз же не заглобите вашу пельку, я продемонструю вам своє володіння знаменитим вулканським усипляючим придушенням містера Спока. А як щодо того, Ніком, яко промовив він, що в нас ніколи не буде більшої, ніж зараз потреби в знаменитому вулканському всипляючому придушенні?» Нік наймучі віри переводив погляд з Боба на Брайана а потім знову на Боба. «Прошу, не змушуйте мене сміятися, джентльмене», – сказав він. «Від цього рука в мене розболиться ще гірше». «Як це розуміти?», – запитав Боб. «Із седативними засобами я помилився, чи не так? Ну, дозвольте повідомити вам обом, що ви помиляєтеся щодо мене. Я на Джеймс Бонд. У реальному житті жодних Джеймсів Бондів не існує. Гадаю, Боби, я міг би вбити вас ребром долоні по шиї, але радше за все просто залишив би паралізованим на все життя». Можливо, навіть не відключив би вас. А потім ось що ще. Нік, трохи кривлячись, простягнув уперед свою швидко напухаючу праву руку. Моя дієва рука долучилася до моєї недавно зламаної руки. Захиститися я, можливо, зміг би і лівою від ненавченого опонента. Але те, про що ви говорите, ні, ніяким чином. «Усі ви забуваєте про найважливіше», – промовив чийсь новий голос. Вони обернулися. Лорел Стівенсон, блідає виснажена, стояла в дверях кабіни. Вона, немов замерзаючи, притискала руки собі до грудей, обхопивши долонями лікті. «Якщо ми всі відключимося, хто поведе літак?» – спитала вона. «Хто поведе літак до Лос-Анджелеса?» Троє чоловіків безсловесно вирячилися на неї. Позаду них, непоміченим, знову вплив у поле зору той великий напівкоштовний камінь, в часі. «Нам срака!» – тихо промовив Нік. «Ви це розумієте? «Нам абсолютно смертельний гаплик». Він коротко реготнув, а потім скривився, коли животом йому струснуло зламану руку. «Можливо, і ні», – озвався Альберт. Він з'явився позаду Лорел разом з Бетані. Альберт обнімав дівчину за талію. Волосся в нього прилипло до лоба, просякнутими потом кучериками. Але очі були ясними і кмітливими. Сфокусованими на Брайані. «Я думаю, ви можете нас всипити», – сказав хлопець. «І думаю, що і посадити нас зможете». «Про що це таке ти кажеш?» – грубо запитав Брайан. Альберт відповів. «Тиск». «Я кажу про тиск». Знову Брайана навідало тесновидіння. І то з такою жахливою потужністю, ніби він його знову переживає. «Н» з рукою притиснутою до тріщини в корпусі літака. Тріщини, над якою червоним написано слова «тільки летючі зірки». «Тиск». «Бачиш, любий, все залагоджено». «Що це означає, Брайана?» – запитав Нік. Я ж бачу, щось у цьому є, це написано у вас на обличчі, що він мав на увазі. Брайан не слухав англійця. Він дивився на сімнадцятирічного студента Скрипаля, який щойно, можливо, придумав вихід з пастки, у якій вони опинилися. А що потім спитав він, як бути після того, коли ми крізь неї пролетимо? Як мені прокинутися, щоби посадити літак? Будь ласка, може хто небудь пояснити, про що йдеться? Благально запитала Лорел. Вона підступила до Ніка, котрий обійняв її за талію здоровою рукою. "Альберт пропонує, щоб я скористався оцим», – постукав Брайан по реостату на приладовій панелі, реостату з позначкою «Внутрішній тиск», щоб нас повністю відключити. «Ви можете це зробити, друже? Ви насправді можете це зробити?» «Так», – відповів Брайан. «Я знаю пілотів, чартерних пілотів, які саме так і робили» коли занадто перепилі пасажири починали бешкетувати, становлячи загрозу або тим пілотам, або самим собі. Відключити п'яного, понизивши тиск всередині фюзеляжу, це не так важко. Аби вимкнути всіх, мені всього лише треба трохи зменшити тиск. Скажімо, до половини атмосферного тиску на рівні моря. Це як піднятися на висоту двох миль без кисневої маски. Бум! І ти непритомний. Якщо ви насправді можете таке робити, чому це не використовується проти терористів? запитав Боб. «Тому що там є кисневі маски, правда?» запитав Альберт. «Так», – сказав Брайан. Обслуга салону показує їх пасажирам на початку рейсу кожного авіалайнера. «Закрити собі носа й рота оцією золотистою чашечкою і нормально дихайте, так?» Ці маски вивалюються автоматично, коли тиск у салоні падає нижче 12 фунтів на квадратний дюйм. Якщо пілот захопленого літака спробує вирубити якогось терориста, понизивши внутрішній тиск, все, що тому терористу потрібно – це вхопити маску, одягти її і розпочати стрілянину. Інша справа – на маленьких реактивних літаках, типу Лірджета. Там, якщо падає тиск, пасажир мусить самотужки відчиняти горішній відсік. Нік подивився на хронометр. Запасу часу в них залишалося вже тільки 12 хвилин. «Я думаю, нам краще припинити про це балакати, а просто робити це», – сказав він. «Часу зовсім обмаль». «Поки ще ні», – мовив Брайан, і знову подивився на Алберта. «Я можу націлити нас на центр проріхи Алберта, і поки ми до неї наближатимемося, почати знижувати тиск, і я зможу досить точно контролювати тиск у салоні, і цілком певен, що зможу відключити нас перед прольотом крізь неї». Але залишається питання, яке висловила Лорел. «Хто пілотуватиме літак далі, якщо ми всі будемо непритомними?» Алберт розтолив булорота, закрив його і похитав головою. Тоді заговорив Боб Дженкінс голосом беземоційним, безбарвним, голосом судді, що оголошує вирок. «Я думаю, ви можете доставити нас на місце, Брайане. Але для того, щоб ви це зробили, мусить загинути хтось інший. Поясніть, різко кинув нік». Боб пояснив. «Це не забрало багато часу». Коли він закінчив до маленького гурту в дверях кабіни, вже приєднався і Руді Ворік. «Брайане, так можливо зробити?» – запитав Нік. «Так», – відсторонено сказав Брайан, – «нема причини, чому ні». Він знову подивився на хронометр. «Уже 11 хвилин. 11 хвилин, щоб пролетіти на інший бік проріхи. Майже весь цей час займе виведення літака на неї, програмування автопілота і подолання сорокамильної відстані до проріхи. Але хто це зробить?» Кожний з вас тягнутиме сірника чи як? У цьому немає потреби, промовив Нік. Тоном легким, майже безжурним. Я це зроблю. Ні, скрикнула Лорел. Очі в неї були широко розчахнуті і дуже темні. Чому ви? Чому це мусите бути ви? Замовкніть, зашипіла на неї Бетані. Якщо він так хоче, то й нехай. Альберт безпорадно подивився на Бетані, на Лорел, а потім знову на Ніка. Якийсь голос, не вельми сильний голос, шепотів, що зараз він мусить зголоситися, що це справа для того крутого хлопця, який вижив в Аламо, для такого, як аризонський юдей. Але більша частка його єства просто усвідомлювала, що він дуже любить життя і не хотіла, щоб воно так рано обірвалося. Тому він розтулив рота та так і закрив його, не сказавши нічого. «Чому ви?» – знову повторила Лорел надривно – «Чому б нам не потягнути сірники? Чому не Боб чи Руді? Чому не я?» Нік взяв її за руку. «Ходімо зі мною на хвильку», – сказав він. «Нік, у нас не так багато часу», – зупинив Брайан. Він намагався говорити рівним тоном, але сам почув, як вічай, можливо, навіть паніка, просочує його голос. «Я знаю. Починайте робити те, що мусите робити». Нік потягнув Лорел за двері. Вона якусь мить, пручалася, потім пішла. Він зупинився в маленькому алькові камбузу і обернувся обличчям до неї. В Цю мить, коли його обличчя опинилося менш як за чотири дюйми від її обличчя, Лорел усвідомила гнітючу правду. Він той чоловік, якого вона сподівалася знайти в Бостоні. Він весь цей час був з нею в літаку. У цьому відкритті не було зовсім нічого романтичного. Це було жахливо. «Я думаю, між нами могло би щось скластися. Між тобою і мною», – сказав він. «Як ти гадаєш, правий я щодо цього? Якщо так, просто скажи. Витанцьовувати нема часу. Абсолютно жодного». «Так», – підтвердила вона. «Голосом змертвілим, непевним». «Я думаю, ти правий. Але ми не знаємо, ми не можемо знати, все зводиться до часу чи не так. До часу, сну і незнання. Але я мушу стати тим одним, Лорел. Я спробував зробити чесний звіт самому собі» і всі мої облікові книги почеркані червоним, я в глибоких боргах. Зараз мій шанс підвести баланс, і я маю намір ним скористатися. Я не розумію, що ти маєш нова... Так, але я розумію. Він заговорив швидко, майже ковтаючи слова. Він взяв її за передпліччя і ще ближче підтягнув до себе. Ти вирушила в подорож до якоїсь пригоди, хіба не так, Лорел? Я не розумію, що ти... Він коротко її струсунув. «Я тобі казав, зараз немає часу витанцьовувати. Ти ж справді летіла по пригоду». «Так». «Ніку», – гукнув Брайан з кабіни. Нік кинув погляд у той бік. «Іду». «А потім знову подивився на Лорел. Я хочу послати тебе в іншу подорож». «Тобто, якщо ти з цього виберешся і якщо погодишся вирушити туди». Лорел просто дивилася на нього. Губи в неї тремтіли Вона не мала ані найменшого уявлення, що сказати». У голові гуло безпорадним замішанням. Він стискав її руку дуже чіпко, але вона усвідомить це вже потім, коли побачить синці, які залишили його пальці. У той момент чіпкість його очей була набагато потужнішою. «Слухай, слухай уважно». Він зробив паузу, а потім заговорив з незвичною, розміреною пристрасністю. «Я зібрався з тим покінчити. Я вже прийняв рішення». «З чим покінчити?» – запитала вона зніченим тремтливим голосом. Нікт нетерпляче мотнув головою. «Це не має значення. Має значення, віриш ти мені чи ні, віриш?» «Так», – сказала вона. «Я не розумію, про що ти говориш, але вірю, що це щиро». «Ніку», – нагадав Брайан з кабіни, «ми вже прямуємо на неї». Нік знову кинув погляд у бік кабіни, очі в нього були примруженими і блищали. «Вже йду», – гукнув він. Коли він знову подивився на неї, Лорел подумала, що ще ніколи в житті вона не була в фокусі такої роз'ярено-сконцентрованої емоційності. «Мій батько живе в селищі Флутінг на південь від Лондона», – сказав він. «Спитаєш про нього в будь-якій крамничці на центральній вулиці. Містер Гопвелл. Старші люди досі звуть його Головою. Поїдь до нього і розкажи йому, що я прийняв рішення з тим покінчити. Ти мусиш бути настійливою». Він має звичку відвернутися і голосно лаятися, коли чує моє ім'я. Оте всяке, нема в мене ніякого сина. Ти можеш бути настійливою? Так. Він кивнув і безрадісно усміхнувся. Добре, повтори, що я тобі сказав, і скажи йому, що ти мені й повірила. Передай йому, що я з усіх сил намагався спокутати за той день позаду церкви у Белфасті. У Белфасті, правильно. А якщо не зумієш вмовити його вислухати тебе ніяким іншим чином... Скажи йому, що він мусить послухати. «Через стокротки. Через стокротки, які я того разу приніс. Ти це зумієш запам'ятати?» «Тому що якось ти приніс йому квіти стокротки». Здалося, Нік мало не засміявся, але вона ніколи не бачила обличчя, сповненого таким смутком і гіркотою. «Ні, не йому, але і так годиться. Це твоя пригода. Ти її виконаєш?» «Так, але...» «Добре, Лорел, я тобі вдячний». Він поклав ліву руку їй на зашийок, притягнув її обличчя і поцілував. Губи в нього були холодними, і вона відчула страх у його віддиху. За мить він уже пішов. "Ми відчуємо, ну, типу задуху?" запитала Бетані, – ніби ми задихаємося. "Ні", сказав Брайан. Він якраз підвівся, щоб подивитися, чи йде Нік. Тепер, коли Нік з'явився у дверях з приголомшеною Лорел за спиною, Брайан сів знову. «Ви відчуватимете певну млосність, трохи попливе в голові, а потім нічого». Він поглянув на Ніка. «Поки ми всі не прокинемося». «Правильно», – підбадьорив Нік. І хто зна, можливо, я тоді теж буду з вами». «Знаєте, облудні пенні мають здатність обертатися гарним боком, правда, Брайане?» «Все можливо, я гадаю», – сказав Брайан. Він злегка посунув уперед регулятор дроселя. В небі знову яснішало. Проріха висіла просто попереду. «Люди, сідайте, Ніку ближче до мене, я покажу вам, що робити і коли робити». «Одну секунду, будь ласка», – промовила Лорел, – вона себе дещо опанувала, її обличчя знову набуло трохи яскравості. Лорел звелася навшпиньки і поцілувала Ніка в губи. «Дякую тобі», – серйозно сказав Нік. «Ти зібрався з тим покінчити, ти прийняв рішення. А якщо він не слухатиме, я нагадаю йому про той день, коли ти приніс стокротки, я правильно запам'ятала?» Нік вишкірився. «Досконало дос він обхопив Лорел лівою рукою і знову поклав на її уста поцілунок, довгий і пристрасний. А коли відпустив, на губах його була ніжна, задумлива посмішка. «Це саме те, що годиться», – сказав він. «Достатньо точно». За три хвилини по тому Брайан ввімкнув інтерком. «Я починаю зменшувати тиск, усі перевірте свої ремені безпеки». Вони це зробили. Альберт напружено чекав якогось звуку, можливо шипіння повітря, яке витікає але чулося тільки розмірено монотонне бриніння реактивних двигунів. Він почувався ще менш несхильним схильним до сну, ніж будь-коли. «Алберте!» – попрохала Бетані мізерним переляканим голоском. «Ти не обнімеш мене?» «Звісно», – сказав Алберт, – «якщо ти обнімеш мене». Позаду них Руді Ворік знову промовляв свою низку молитов. По інший бік проходу Лорел Стівенсон міцно вчепилася в поручні свого крісла. Вона ще відчувала теплий відбиток губ Ніка на своїх губах. Вона підвела голову, подивилася на багажний відсік вгорі і почала робити глибокі повільні вдихи. Вона чекала, коли випадуть кисневі маски, і секунд через 90 вони випали. І ще не забути про той день у Белфасті», – думала вона. «Позаду церкви спокутувати те», – сказав він споку, посеред цієї думки її свідомість відпливла. «Ви запам'ятали, що робити?» – знову перепитав Брайан. Говорив він сонним, причмеленим голосом. Перед ними у вікнах кабіни, розростаючись по небу, знову спухала проріха в часі. Тепер її освітлював світанок, і нові фантастичні плетива кольорів звивалися, спливали, а потім пірнали в її запаморочливі глибини. «Запам'ятав», – сказав Нік. Він стояв поряд з Брайеном, його голос приглушала киснева маска на обличчі. Очі над гумовим ущільнювачем були ясними і спокійними. «Не бійтеся, Брайане, все надійно, як у банку. Засинайте. Приємних вам сновидінь і все таке». Брайан уже відчалював. Він відчував, як його відносить, проте все ще тримався, задивившись на велетенську розпірку в тканині реальності. Здавалося, вона спухає в бік вікон кабіни, обхоплюючи літак. «Вона така красива», думав він. «Господи, вона така красива!» Він знову відчув, як та невидима рука вхопила літак, «І тягне його вперед. Назад дороги нема цього разу». «Ніку», – промовив він. Тепер мовлення вимагало величезних зусиль. Відчуття було таке, ніби між його губами і мозком пролягли сотні миль. Він підняв руку. Здавалося, долоня десь далеко від нього, на самому кінці довгої цукерки-тягучки. «Засинайте», – сказав Нік, беручи його за руку. «Не опирайтесь, якщо не бажаєте піти разом зі мною. Залишилося вже недовго». «Я просто хотів сказати дякую вам». Нік усміхнувся і потис Брайана руку. «Нема за що, друже». Це був незабутній політ. Навіть без кінофільму і дарованих мімоз. Брайан знову подивився в проріху. Тепер в неї впливала ціла ріка чудесних кольорів. Вони закручувалися спіралями, змішувалися і немов складалися в слова перед його ошелешеними, здивованими очима. «Тільки летючі зірки». Тобто це ми? – зачудовано спитав він, і тепер власний голос долинув до нього з якогось віддаленого Всесвіту. Темрява поглинула його. Тепер Нік залишився сам. Єдиною людиною, що не спала в літаку рейсу номер 29, залишився той чоловік, який колись позаду церкви в Белфасті застрелив трьох хлопців. Трьох хлопців, котрі ж бурляли картоплини, пофарбовані темно-сірим кольором, щоб скидалися на гранати. Навіщо вони це робили? Якийсь безтямний різновид відчайдушності? Він цього так ніколи і не з'ясував. Йому не було страшно, тільки потужне відчуття самотності переповнювало його. Не нове відчуття. Це була не перша варта, коли він стояв сам один, з довіреними йому життями інших людей. Попереду до нього наближалася проріха. Він опустив руку на реостат регулювання тиску в літаку. «Вона прекрасна», – подумав він. Йому здавалося, що кольори, які тепер палахкотіли з проріхи, є антитезою всього того, що вони пережили протягом кількох останніх годин. Він дивився у тигель нового життя і нового чину. Чому б їй не бути прекрасною? Це місце, де життя, можливо, всяке життя, починається. Місце, де життя свіжо зварюється кожну секунду кожного дня, коли скатворіння і не вичерпне джерело часу. Жодному лен не сягнути далі цієї межі. Кольори вигравали на його лобі і щоках, фонтануючи бризками відтінків. Зелень джунглів заливало помаранчевою лавою. Помаранчеву лаву змінювало жовто-біле тропічне сонце. Тропічне сонячне світло заступало крижана синь Північного океану. Ревіння реактивних двигунів здавалося приглушеним, віддаленим. Нік опустив очі і не здивувався, побачивши, що кольори – поглинають обважнілу сплячу фігуру Брайана Інгела, Його тіло і риси обличчя розкладалися у вічно-змінному калейдоскопі ясноти. Пілот став якимось казковим привидом. Не здивувався, Нік також побачивши, що його власні руки стали безбарвними, як глина. «Це не Брайан став привидом, це я ним став!» Проріха насувалася. Тепер гул двигунів зовсім загубився в новому звуці. Здавалося, 767-й женеться крізь аеродинамічну трубу, заповнену пір'ям. Раптом просто перед носом авіалайнера вибухнула велетенська нова зоря, не наче якийсь неземний фаєрверк. У ній Нік Гопвел побачив барви, яких жодна людина ніколи не змогла б собі уявити. Вони затопили не просто проріху в часі, вони затопили його розум, його нерви, його м'язи. Вони затопили його до самісінької глибини кісток гігантськими вогняними каскадами. «Ох, Боже мій, яка краса!» Скрикнув Нік, і коли літак пірнув у проріху, крутонув реостат регулювання тиску наповну назад. За крихітну мить на підлогу кабіни з перестуком упали пломби з нікових зубів. Негочний удар – це тефлоновий диск, який сидів у його коліні, сувенір з військового конфлікту. Дещо шляхетнішого за той у північній Ірландії приєднався до пломб. Та й по всьому. Нік Гопвел припинив існувати. Перше, що усвідомив Брайан, сорочка на ньому мокра, а до голови повернувся біль. Кривлячись від спалахів болю в голові, він повільно розпрямлявся у своєму кріслі, намагаючись пригадати, хто він такий, де він і чому відчуває таку величезну і нагальну потребу швидко прокинутися. Чим він таким займався, що це так важливо? Розгерметизація, шепнув йому розум. Там у загальному салоні витікає повітря. Якщо цього не залагодити, станеться велике ли... Ні, це не те. З витіканням усе було залагоджено. Чи якимось містичним чином герметичність відновилася сама собою, і він благополучно посадив рейс номер сім у лам. Потім прийшов той чоловік у зеленому блейзері і... похорон Н. боже мій, я проспав. Очі Брайана розчахнулися, але він виявився не в номері якогось мотелю і не в гостьовій спальні в будинку брата Н у Рівіарі. Він дивився в повний зірок небо крізь вікно кабіни, і раптом він згадав – усе. Він сів цілком прямо, занадто різко. Голова хворобливо заголосила у похмільнім протесті. Кров хлюпнула з носа, заляпавши приладову панель. Він опустив очі і побачив, що перед його сорочки просякнутий кров'ю. Витікання так і було, а вже ж з нього самого. Звичайно, подумав він, падіння тиску часто призводить до цього. Я мусив би попередити пасажирів. До речі, скільки пасажирів у мене залишилося? Він не міг пригадати. Голову заповнював туман. Він подивився на показчики палива, побачив, що їхнє положення стрімко наближається до критичної межі, а потім перевірив ІНС. Літак перебував точно там, де й мусив бути, швидко знижуючись у напрямку Лос-Анджелеса. Отже, в будь-який момент вони могли увірватися в чийсь зайняти якимось повітряний простір. З кимсь він поділяв власний повітряний простір перед тим, як зомліти. Хто це був? Він порився в пам'яті, і ім'я знайшлося. Звісно, Нік, Нік, Гопвел, Ніка не стало. Врешті-решт, здається, він був не таким уже й облудним Пенні. Адже він зробив свою роботу, бо інакше Брайан зараз би не прокинувся. Він ввімкнувся в радіоефір швидко. Лам, наземне управління авіарухом, говорить американська гідність. Рейс? Він зупинився. Який у них рейс? Він не міг згадати Заважав туман. Двадцять дев'ятий, чи не так, промовив пригнічений, нетвердий голос у нього за спиною. «Дякую вам, Лорел». Брайан не озирнувся. «Ідіть назад і пристебніться. Мені, можливо, доведеться примушувати цей літак виробляти деякі трюки». Він знову заговорив у мікрофон. «Американська гідність. Рейс номер 29. Повторюю. 29, 9 Мейдей. Наземний контроль. Я оголошую, у нас надзвичайний стан». «Прошу, приберіть усе переді мною, я заходжу курсом 85, і в мене немає пального, виводьте пожежну машину». «Ох, киньте!» – глухо сказала за спиною в нього Лорел. «Просто припиніть!» Брайан різко розвернувся, ігноруючи новий простріл болю в голові і свіжі бризки крові з носа. «Сядьте, чорти вас забирай, гаркнув він. «Ми входимо без попередження в щільний рух, якщо не бажаєте скрутити собі в'язи. Нема там унизу ніякого щільного руху» промовила Лорел тим самим утомленим голосом. Ні щільного руху, ні пожежних машин. Нік Марно помер, і в мене ніколи не буде шансу передати його слова. Подивіться самі. Брайан так і зробив. І хоча вони вже летіли над крайніми передмістями Лос-Анджелеса, він не побачив нічого, крім темряви. Там унизу, здавалося, нікого нема. Зовсім нікого. Позаду нього в жаху і відчаю вибухнула надсадними хрипкими риданнями Лорел. Довгий білий пасажирський авіалайнер неспішно плив над землею, наближаючись зі сходу до Лос-Анджелесського міжнародного аеропорту, до якого залишалося ще 60 миль. На його хвості великими і гордими цифрами значилося 767-й. Уздовж фюзеляжу, похиленими назад літерами, що натякало на швидкість, йшов напис «Американська гідність». На обох боках носа виднівся фірмовий знак «Авіакомпанії». Великий червоний орел. Розпростерті крила всіяні синіми зірочками, кігті загнуті, а голова трохи нахилена. Як і літак, що він його прикрашав, цей орел явно заходив на посадку. Пролітаючи над мережевом пустих вулиць, літак не відкидав тіні на землю. Світанок чекав ще за годину попереду. Під літаком не проїжджало жодних машин, не горів жоден вуличний ліхтар. Усе під ним було мовчазним і бездвижним. Попереду нього не блимали жодні вогні з літно-посадкових смуг. Розкрилося черево лайнера. вивалилося і розсунулося шасі. Зафіксувалося на належному йому місці. Боїнг рейсу номер 29 американської гідності зісковзнув на глісаду до Лос-Анджелеса. Підлітаючи, він трішки кренився на правий бік. Брайан міг тепер коригувати курс візуально, що він робив. Вони промайнули над скупченням при аеропортних мотелів, і на мить Брайан побачив орієнтир, що стояв майже в центрі аеровокзального комплексу, вишукану триногу на вигнутих опорах з рестораном у центрі неї. Вони промайнули над коротким поясом мертвої трави, а тоді вже за 30 футів під літаком почав розгортатися бетон посадкової смуги. Цього разу не було часу нянчитися з Боїнгом, як з дитинчам. Індикатори пального показували самі нулі. І ця пташка ось-ось могла обернутися курвою. Брайан гупнув літаком жорстко, наче навантаженими цеглою саньми. Від удару в нього торохнули зуби, і з носа знову потекла кров. Його застопорило на грудним ременем безпеки. Скрикнула Лорел у кріслі другого пілота. Потім він прибрав закрилки і ввімкнув на повну реверси двигунів. Літак почав уповільнюватися. Вони котилися з трохи більшою за 100 миль на годину швидкістю, коли вимкнулися два реверси, і на панелі почали миготіти червоні вогники зупинка двигуна. Брайан вхопився за тумблер інтеркому. «Тримайтеся, буде жорстко, тримайтеся!» Другий і четвертий реверси ще кілька секунд продовжували працювати, а потім і вони заклякли також. Боїнг мчав по посадковій смузі в жаскій тиші. Тепер тільки закрилки пригальмовували його. Брайан безпорадно дивився, як збігає під літак бетон, а попереду вже манячить перехресне плетиво руліжних доріжок. Там просто перед їхнім носом стирчала туша літака місцевих авіаліній «Пасифік Айрвейс». 767-й все ще мчав не менш як з 60-мильною швидкістю, коли Брайан, усією до останньої унції вагою свого тіла, навалившись на мертвий штурвал, потягнув його вправо. Лайнер слухався, наче лінива шкапа. І Брайан просковзнув повз припаркований літак всього лиш на відстані якихось шести футів. Вікна його промайнули, наче ряд сліпих очей. Далі вони покотилися в бік терміналу «Юнайтед», де біля перехідних хоботів застигли неначе немовлята на годівлі не менше дюжини літаків. Тепер швидкість їхнього «Боїнга» впала до тридцяти злишком миль. «Нагніться й упріться, кричав у мікрофон Брайан, На мить забувши, що його літак такий самомертвий, як і решта тут. Інтерком не працює. Приготуйтеся до зіткнення Приго боїнг-рейсу номер 29 американської гідності врізався в термінал номер 29 авіакомпанії United Airlines зі швидкістю приблизно 29 миль на годину. Сильний гучний удар, а слідом скрегіт жмаканого металу і звуки битого скла. Брайана знову кинуло в його упряж, потім відкинуло назад у крісло. Він застиг там на якусь мить, чекаючи вибуху а потім згадав, що в баках не залишилося нічого, немає чому вибухати. Він повимикав усі тумблери на приладовій панелі. Панель і так була мертвою, але ця звичка корінилася глибоко, а потім обернувся перевірити, як там Лорел. Вона дивилася на нього з марнілими, апатичними очима. «Вийшло найближче до того, як мені б хотілося, якби я бодай колись мріяв таке утнути», – твердо промовив Брайан. «Краще б ви дозволили нам упасти і розбитися». «Усі наші жертви, Дайна, Нік, все ні на що. Тут просто те саме, просто те ж саме». Брайан розтібнув на собі упряж і звівся на тримтячі ноги. Витягши з задньої кишені хустинку, він подав її лорел. «Витирайте собі носа, він кровоточить». Вона взяла носовичок, а потім просто дивилася на нього так, ніби ніколи в житті не бачила подібної речі. Брайан пройшов повз неї і повільно побрів у пасажирський салон. Там став у дверях, рахуючи носи. З його пасажирами, тобто з тією купкою, їх, що ще залишилися, здавалося все гаразд. Важко схлипувала, притискаючись головою до грудей Алберта Беттані. Руді Ворік розстібнув свій ремінь безпеки і підвівся. Вдарився головою об горішній багажник і знову сів. Він дивився на Брайана причмеленими, невтямливими очима. Брайан вловив себе на думці, чи й досі Руді Ворік голодний, і вирішив, що ні. «Давайте вибиратися з літака», – сказав Брайан. Бетані підняла голову. «Коли вони прийдуть?» – історично запитала вона в нього. «Скільки часу цього разу мене, поки вони прийдуть? Тонебудь уже чує їх?» Свіжий біль прохромив Брайану голову, і він похитнувся на ногах, зненацька цілком впевнений, що зараз може зумліти. Чиясь помічна рука обхопила його за талію, і він озирнувся, здивований. Це була Лорел. «Капітан Інгл правий», – тихо сказала вона. «Може, все не так погано, як воно здається?» Бетані гавкнула історичним реготом. «А яким ще гіршим воно може здаватися? Просто яким ще гіршим воно може...» «Щось інакше?» Раптом озвався Альберт. Він дивився крізь вікно. «Щось змінилося. Я не можу сказати, що саме, але тут не так. Він подивився спершу на Бетані, а потім на Брайана з Лорел. Просто тут не так». Брайан нахилився поряд з Бобом Дженкінсом і подивився у вікно. Він не побачив ніякої особливої різниці з БМА. Тут було більше літаків, звичайно, але вони були такі ж пусті, такі ж безживні. І тим не менше він відчував, що Альберт, можливо, щось таке прозирає. Більше інстинктом, аніж зором. Якусь істотну різницю, якої сам він не зовсім міг уловити. Вона просто танцювала поза його досяжністю. Як це було з назвою парфумів його дружини. «Любий, це Льон Вуа. Я завжди ними пахчуся». «Невже ти не пам'ятаєш? Невже ти не пам'ятаєш?» Ходімо, сказав він. «Цього разу скористаємося люком кабіни». Відкриваючи ляду під виступом приладової панелі, Брайан намагався згадати, чому він не скористався цим виходом, щоб висадити пасажирів у Бенгурському аеропорту. Це було з Біса набагато легше, ніж спускатися по сковзанці. Схоже, наразі не існувало чому. Він просто тоді не подумав про це» тому що був навчений під час будь-якої надзвичайної ситуації перш за все думати про сковзанку. Брайан спустився в передній трюм, підпірнув під гроно електричних кабелів і віддраїв люк у носовій підлозі 767-го. До нього приєднався Алберт і допоміг спуститися Бетані. Брайан допоміг Лорел, а потім вони з Албертом допомогли Руді, який рухався так, ніби кістки в нього стали скляними. Руді так само міцно стискав в одній руці свою вервицю. Комірці під кабіною тепер стало дуже тісно, і Боб Дженкінс, спираючись на руки, чекав на горі, дивлячись на них крізь отвір. Брайан зняв з вішаків драбину, закріпив її де треба, а потім один по одному вони спустилися на бетон. Брайан першим, Боб останнім. Коли ступні Брайана торкнулися землі, він відчув шалене бажання прикласти руку до серця і прокричати – «Я оголошую право всіх, хто вижив у рейсі номер 29, на цю землю з гірклого молока і кислого меду, принаймні поки не прибудуть ленгольєри». Він промовчав. Просто стояв разом з іншими під навислим над ними носом авіалайнера, відчуваючи щокою легенький вітерець, і роззирався довкола. Віддалік він почув якийсь звук. Не те ж вакання і хрумкання, до якого вони були поступово звикли в Бенгорі. Нічого подібного, але не міг вирішити точно, на що цей звук схожий. «Що це?» – запитала Бетані. «Що це бринить? схоже на щось електричне. «Ні, це не те», – задумливо сказав Боб. «Цей звук схожий», – він похитав головою. «Мені цей звук не схожий ні на що з того, що я коли-небудь чув», – сказав Брайан. Хоча не був певен, чи це насправді так. Його знову діймало те відчуття, ніби він щось знає, чи мусив би знати». От тільки воно танцювало за межею його ментальної досяжності. «Це вони, чи як?» – напівистерично запитала Бетані. «Це вони йдуть сюди, це ленгольєри, про яких нам казала Дайна. Я так не думаю. Цей звук зовсім не схожий на той. Але він все одно відчув, як у животі в нього зароджується страх». «Тепер що?» – запитав Руді голосом хрипким, як у ворони. «Розпочинати все те саме знову?» «Ну, для початку тут нам не потрібна конвеєрна стрічка», – сказав Брайан. «Двері посадкової служби відчинені». Він виступив з-під носа Боїнга і показав. Їхнє брутальне прибуття до терміналу номер 29 відкинуло службовий трап від тих дверей, але його досить легко було повернути на місце. «Ходімо». Вони вирушили до трапа. «Алберте», – сказав Брайан. «Допоможеш, мені, стра. «Чекайте», – перебив Боб. Брайан обернувся і побачив, що Боб з обережним здивуванням роззирається довкола. А зараз на його, до того пригніченому обличчі, чи не надія це? Що? Що там таке, Бобе? Що ви бачите? Такий самообезлюднілий аеропорт, але справа в тому, що я відчуваю. Він підніс руку собі до щоки, а потім так і тримав її в повітрі, наче людина, яка голосує на дорозі. Брайан почав було в нього питати, що він має на увазі, але раптом зрозумів, що й без того знає? Хіба він сам цього не помітив, поки вони стояли під носом авіалайнера? Помітив та залишив поза увагою? Вітерець дме йому в обличчя. Не те, щоб вітер, так, не більше за легеньке пхикання. Але ж все одно вітер, повітря рухається. «Свята Гава», – промовив Альберт. Він вструмив собі до рота палець, облизав його і підняв. Недовірлива усмішка торкнула його обличчя. «І це не все», – сказала Лорел, «послухайте». Вона кинулася звідти, де вони зупинилися, до крила 767-го. Потім побігла назад до них, волосся розвівалося за її спиною. Її високі підбори чітко цокотіли по бетону. «Ви чуєте це?» – запитала вона в них. «Ви це почули?» – «Вони почули». Немає тієї безживної приглушеності. Зараз, просто слухаючи, як говорить Лорел Брайан, зрозумів, що в Бенгорі їхні голоси звучали так, Ніби їх голову сиділи в муфтах, вилитих з якогось глухого металу – міді чи, може, свинцю. Бетані підняла руки і швидко проплескала долонями ритм «Згайда» – тієї давньої інструменталки «Рутерс». Кожен ляск був чистим і ясним, як звук пострілу стартового пістолета. Задоволена посмішка розпливлася на обличчі дівчини. «Що це озна?» – почав Руді. «Літак». Крикнув пронизливим радісним голосом Альберт, і на секунду це нагадало Брайану того малюка у старому телесеріалі «Острів фантазій». Він ледь не в голос розсміявся. «Я знаю, в чому різниця. Погляньте на наш літак, він зараз такий самий, як і всі інші». Вони обернулися і подивилися. Довгу мить ніхто не промовив і слова. Ймовірно, тому, що ніхто не був здатний говорити. Той дельтівський 727-й, що стояв неподалік лайнера американської гідності у Бенгорі, мав якийсь потьмарений, похмурий вигляд, якийсь такий менш реальний, ніж їхній 767-й. Тепер геть усі літаки, їхній «Боїнг» і літаки «Юнайтед Ейрлайнс», які вишукувалися поза ним біля перехідних «Хоботів», були на вигляд яскравими, рівнозначно новими. Навіть у цій темряві фарба на них і фірмові логотипи немов вигравали». Що це означає? запитав Руді, звертаючись до Боба. Що це означає? Якщо все дійсно повернулося до нормального стану, де електрика, де люди? І що це за гул вставив Албер? Той звук уже поближче став яснішим якесь бриніння, як сказала Бетання, але нічого електричного в ньому не було. Звучало так, би вітер дме через якусь відкриту трубу або якийсь нелюдський хор голосить в унісон одну горлову ноту, а. Боб похитав головою. «Я не знаю», – сказав він, відвертаючись. «Давайте підштовхаємо цю драбину на місце і зайдемо до...» Лорел вхопила його за плече. «Ви щось знаєте», – заперечила вона. «Голосом напруженим, нервовим. Я бачу, що знаєте. Чому б вам не відкрити нам усім? Що ви знаєте?» «Якусь мить він вагався, перш ніж похитати головою». «Я не готовий говорити про це зараз, Лорел. Спершу я хочу потрапити до середини і роздивитися там». Їм довелося з цим погодитися. Брайан з Албертом поставили на місце трап. Одна з його опор трохи покривилася, і Брайан підтримував трап, поки вони один по одному піднімалися нагору. Сам він піднявся останнім, ідучи по протилежному від погнутої опори боку трапа. Всі його дочекалися, а потім разом пішли перехідним хоботом у термінал. Вони опинилися у великому круглому приміщенні з розташованими через рівні інтервали у єдиній вигнутій дугою стіні посадковими проходами. Пустими примарами стояли ряди крісел, висіли темними квадратами горішні світильники, проте Алберт подумав, що тут він майже чує людські запахи. немов люди відбули звідси всі гуртом лише за пару секунд до того, як з перехідного хобота вигулькнули порятовані пасажири рейсу номер 29. На дворі продовжувало розбухати те хоральне бриніння, наближаючись, наче якась повільна невидима хвиля. а а ходімо зі мною», – сказав Боб Дженкінс, без зусиль переймаючи командування їхнім гуртом. «Швидше, будь ласка». Він вирушив у бік головної зали аеропорту, і решта вервечкою слідом за ним. Алберт з Беттені йшли разом, обіймаючи одне одного за талії. Щойно вони зійшли з покритою килимом підлоги, Посадкового залу «Юнайтед», опинившись у центральному залі, лунко застукотіли їхні підбори. Наче тут їх ішло з пару дюжин людей, а не всього лише шестеро. Вони минали притьмарені темні рекламні плакати на стінах. «Дивіться CNN, «Куріть Мальборо», «Їздіть Герцом», «Читайте Ньюзвік», «Подивіться Діснейленд». А той звук та горлове хоральне бриніння продовжувало зростати. На дворі Лорел була впевнена, що цей звук – «наближається до них із заходу». Тепер, здавалося, він просто тут, з ними, ніби ті співаки, якщо це дійсно співаки, вже прибули. Цей звук не лякав її, аж ніяк, але змушував шкіру на її руках і спині братися благоговійними дрижаками. Вони підійшли до ресторану кафетерію, і Боб завів їх туди. Не зупиняючись, він обійшов стійкою і взяв із викладеної там купи тістечок одне, спробував розірвати на ньому упаковку зубами, та згадав, що його зуби залишилися в літаку. Роздратовано стиха гмикнувши, він посунув тістечко через стійку Алберту. «Займіться ви», – сказав Боб. «Очі у нього тепер сяяли. Швидше, Алберте, швидше!» «Швидше, Водсоне, гра пішла», – сказав Альберт і дико засміявся. Він розірвав целофан і подивився на Боба, той кивнув. Альберт дістав тістечко і гризонув. По боках бризнув крем і малиновий джем. Альберт вишкірився. «Шмачнюще! Він запропонував тістечко Бетані, і дівчина відкусила ще більший шматок. Лорел відчула запах малинової начинки, і її шлунок відгукнувся на це звуками вурли бурли. Вона засміялася. Раптом вона відчула себе легковажною, радісною, майже п'яною. З голови цілком вимило те павутиння, що було зависло там після пережитої декомпресії. Там тепер стало, як у верхній кімнаті, провітреній після задушливого, спекотного дня свіжим морським бризом. Вона подумала про Ніка, якого тут нема, який помер заради того, щоб вони змогли опинитися тут, і подумала, що Нік не був би проти того, як вона зараз почувається. Той хоральний звук продовжував розбухати. Звук, що не мав ні напрямку, ні джерела. Співане зітхання, що оповивало усіх їх. А... Боб Дженкінс кинувся бігом назад за стійки, завернувши біля каси так різко, що ступні майже вилетіли з-під нього, і щоб не впасти, він був змушений вхопитися за візок з приправами. Він утримався на ногах, натомість чудовим, лунким гуркотом перекинувся візок з іржастійкої сталі. На всі біч пирснули пластикові ложки ножі-виделки, пакетики з гірчицею, кетчупом і соусом реліш. Швидше гукнув він. Нам тут не можна. Це станеться найближчим часом у будь-яку мить, я вважаю, і нам тут не можна лишатися, коли це станеться. Не думаю, що це було б безпечно. Що не буде безпе, почала Бетані, але тоді Альберт вхопив її рукою за плечі і потягнув у слід за Бобом, їхнім несамовитим гідом, який уже кинувся до дверей кафетерію. Вони вибігли і помчали слідом за ним знову до посадкового залу «Юнайтед». Тепер лункий тупіт їхніх кроків майже губився в потужному гудінні, яким наповнювався порожній термінал, яке відгукувалося і перегукувалося в багатьох радіальних глотках його коридорів. Брайан почув, що той єдиний величний глас почав розпадатися. «Він не дробиться», – подумав Брайан, – «насправді навіть не змінюється, але акцентується, як акцентувалися звуки ленгольєрів, коли вони вже наблизилися до Бенгора. Коли вони знову опинилися в посадковому залі, Брайан побачив, як по порожніх кріслах, по темних моніторах прибуття і відбуття – у реєстраційних стійках пересковзає ефірне світло. За синім кольором поплив червоний, за червоним – жовтий, а за жовтим – зелений. Якесь розкішне, екзотичне чекання, здавалося, заповнює атмосферу. Брайна пересмикнуло дрожам. Він відчув, як заворушилося, намагаючись встати з торчма все волосся на його тілі. Ясна впевненість заповнила його, наче променями ранкового сонця. «Ми на грані чогось, чогось великого і дивовижного». «Сюди!» – крикнув Боб. Він повів їх до стіни поряд з тим проходом, через який вони сюди раніше потрапили. Там була зона тільки для пасажирів, огороджена червоною оксамитовою линвою. Боб легко її перестрибнув, наче школярик-бар'єрист, яким він либонь колись і був. «До стіни!» – показав Боб. «Всім під стіну, мазафакери", крикнув Алберт крізь спазми раптового нестримного сміху. Він і решта їх приєдналися до Боба, притиснувшись до стіни – наче підозрювані під час впізнання в поліцейській дільниці. У безлюдному круглому приміщенні, яке лежало тепер перед ними, на мить спалахнули барви, а потім почали згасати. Одначе той звук продовжував глибшати, ставати реальнішим. Брайан подумав, що зараз він у цьому звуці чує голоси і кроки, і навіть подеколи леліяння немовлят. «Не знаю, що це таке, але воно чудесне», – вигукнула Лорел. Вона напівсміялася, напівридала. «Я це обожнюю!» «Я сподіваюся, що ми тут в безпеці», – сказав Боб. «Щоби його почули, йому довелося підвищити голос. Думаю, що так і є. Ми не на головних напрямках руху». «Що мусить статися?» – запитав Брайан. «Що вам відомо?» «Коли ми пролетіли крізь проріху на схід, ми повернулися назад у часі», – закричав Боб. «Ми потрапили в минуле. ймовірно, всього лише на 15 хвилин назад. Пам'ятаєте? Я вам про це розказував». Брайан кивнув, а Валберта раптом засяяло обличчя. «Цього разу нас закинуло в майбутнє!» – крикнув він. «Саме так, хіба ні? Цього разу та проріха перенесла нас у майбутнє!» «Я вважаю, саме так!» – також криком відповів йому Боб. «І замість того, щоби потрапити в мертвий світ, світ, який рухався далі, без нас, ми прибули у світ, який очікував свого народження. Світ свіжий і новий, як троянда на порозі свого розкриття». Саме це зараз і відбувається, вважаю я. Саме це ми зараз чуємо і відчуваємо. Саме це наповнює нас такою хорошою, беззахисною радістю. Я вважаю, що ми ось-ось побачимо, переживемо дещо таке, чого жоден живий чоловік чи жінка ніколи не були свідками. Ми вже бачили смерть світу. Тепер, я вважаю, ми побачимо його народження. Я вважаю, що сучасність ось-ось нас дожене нас. Як перед тим спалахували і пригасали і кольори – так тепер з цього звуку раптом пропала його глибока лунка глибина. У той же час гучнішали і яснішали голоси, що вирували в ньому. Лорел зрозуміла, що розбирає окремі слова і навіть цілі фрази. Мушу зателефонувати їй, перш ніж вона вирішить. Я зовсім не думаю, що цей варіант вартий. До пуття, якщо вам вдасться перенаправити цю справу до головного офісу. Цей голос промайнув просто перед ними крізь порожнечу по інший бік оксамитової линви. Брайан Інгл відчув, як у ньому здіймається своєрідний захват, заливаючи його сяйвом здивування і щастя. Він взяв за руку Лорел і щирився, коли вона вчепилася в його долоню, а потім чим душ її стиснула. Поруч них раптом обійняв бетані, а вона почала обціловувати йому все обличчя, сама заливаючись сміхом. Захоплено посміхалися одне одному Боб і Руді, як ті старі друзі, що давно втратили зв'язок а тепер випадково зустрілися в якомусь з найабсурдніших закутків світу. Вгорі почали спалахувати флюоресцентні квадрати світильників. Вони загорялися послідовно, біжучи колом світла, що поширювалося від центру цього приміщення далі, в бік головної зали, женучи перед собою нічні тіні, наче отару чорних овець. Раптом Брайана потужно вдарило запахами. Під, парфуми, лосьйони після гоління – Одеколони, сигаретний дим, шкіра, мило, технічні очищувачі. Довгумить широке коло посадкового залу залишалося порожнім місцем, заповненим голосами і кроками. Ще не зовсім живих примар. І Брайан подумав. «Я побачу, як це трапиться. Я побачу, як рухоме теперішнє підчепить це стаціонарне майбутнє і потягне його за собою. Як оті гаки на рухомих експресах колись хапали мішки з поштою зі стовпів поштової служби» що стояли вздовж залізничних колій у маленьких сонних містечках глибокого півдня і заходу. Я побачу, як сам час розквітне, наче троянда літнім ранком. Тримаємося, пробурмотів Боб. Може бути ривок. І вже за крихту секунди Брайан відчув поштовх. І не тільки ногами. Струс перебіг крізь усе його тіло. Ту ж саму мить, немов якась невидима рука сильно штовхнула його прямо в центр спини. Він хитнувся вперед. Відчувши, що Лорел також похитнулася разом із ним. Алберту довелося вхопити Руді, щоб утримати його від падіння. Схоже, сам Руді зовсім цього не зауважив. Чирочезна дурнувата посмішка плавала на його обличчі. «Дивіться», – ахнула Лорел. «Ох, Брайане, дивіться!» Він подивився, і дихання зупинилося йому просто в горлі. Посадковий зал заповнили привиди. Ефемерні, прозорі фігури перетинали в різних напрямках широкий зал – Помахували портфелями чоловіків в ділових костюмах, ходили жінки в гарному дорожньому вбранні, підлітки в лівайсах і в майках з принтами рок-гуртів. Він побачив батька-привида, який веде двох дітей-привидів, а крізь них він побачив інших привидів, які сиділи в кріслах, читали прозорі числа Космополітена і Ескваєра, і «ЮС News and «Ворлд Ріпорт». А потім у ті фігури, ущільнюючи їх, Серіями коментних спалахів почали ринути кольори, а безтілесні лунки-голоси звелися до прозаїчного стереогамору – реальних людських голосів. «Летючі зірки», – подумав Брайан зачудовано, – «тільки летючі зірки». Коли відбулася ця зміна, ті двійко дітей виявилися єдиними, хто дивився прямо на людей, які врятувалися з рейсу номер 29. Ці двоє дітей були єдиними, хто побачив, як на тому місці – де, за секунду до цього була тільки стіна, з'явилися четверо чоловіків і дві жінки. Тато. вигукнув маленький хлопчик, смикаючи батька за праву руку. Татусю. вимагала маленька дівчинка, тягнучи за ліву. Що? спитав батько, кинувши на них нетерплячий погляд. Я шукаю вашу матір. Нові люди, сказала дівчинка, показуючи на Браєна і замурзаний квінтет його пасажирів. Подивись на нових людей. Чоловік на мить затримав погляд на Браєні з його товаришами і губи в нього нервово напружилися. «Це через кров», – припустив Брайан. Він, Лорел і Беттані, всі пережили кровотечу з носа. Той чоловік міцніше стиснув долоньки своїх дітей і потягнув їх швидко геть. «Так, чудово, а тепер допоможіть мені шукати вашу матір. Яким же це виявилося безладом?» «Але їх не було там раніше», – запротестував хлопчик. «Вони...» А потім ця трійця зникла серед метушливого натовпу. Брайан глянув на монітори, відзначивши, що зараз 4:17 ранку. Забагато людей тут, подумав він, і не маю сумнівів, я знаю чому. Немов на підтвердження, вгорі ввімкнувся динамік. "Всі рейси з східного напрямку з Лос-Анджелеського міжнародного аеропорту і надалі затримуються через аномальні атмосферні явища над пустелою Могаве. Ми вибачаємося за ці незручності, але просимо вашого розуміння і терпіння, поки ці заходи безпеки залишаються в силі". «Повторюю, всі рейси східного напрямку – аномальні атмосферні явища», – подумав Брайан. «О, аж же ж! Найдивовижніше збіса атмосферне явище у світі!» Лорел обернулася до Брайана, дивлячись угору йому в обличчя. Сльози стікали в неї по щуках, і вона не робила жодної спроби їх витерти. «Ви її чули? Ви чули, що сказала та маленька дівчинка?» «Так. Так от, хто ми є, Брайане, нові люди? Ви гадаєте, ми не ми є?» «Я не знаю», – сказав він. Але за відчуттям саме так. «Це було чудово», – мовив Альберт. «Боже мій, це було найчудовішим з усього!» «Повний ульот!» – щасливо крикнула Бетані. А потім знову почала виляскувати долонями ритм гайда. «Що ми тепер робити, мимо Брайана запитав Боб. «Є якісь ідеї?» Брайан кинув поглядом загачену людьми посадкову зону і сказав. «Думаю, я хочу вийти на двір. Подихати трохи свіжим повітрям і подивитися на небо. «А чи не варто нам повідомити якісь інстанції про те, що повідомимо, сказав Брайан, але з небо. А може щось з йому по дорозі з Надією, запитав Руді. Брайан розсміявся. Чому ні? У мене годинник зупинився, сказала Бетані. Брайан подивився собі на зап'ясті і побачив, що його годинник зупинився також. У всіх у них годинники зупинилися. Брайан зняв свій, кинув його байдуже на підлогу і обійняв за талію Лорел. Давайте звалимо звідси, запропонував він. «Хіба що, може, хтось з вас бажає чекати наступного рейсу на схід?» «Не сьогодні», – сказала Лорел, – «але скоро, аж до самої Англії». «Там живе один чоловік, з яким я мушу побачитися у...» Якусь жахливу мить їй не давалася та назва, але потім прийшла. «У флутінгу», – сказала вона. «Спитайте будь-кого на центральній вулиці. Старші люди досі звуть його головою». «Про що це ви кажете?» – перепитав Альберт. Про стокротки промовила вона і розсміялася. Гадаю, я кажу про стокротки. Ходімо, пішли звідси. Боб дико усміхнувся, оголивши немовлячі ясна. Що стосується мене, то наступного разу, коли мені знадобиться потрапити в Бостон, думаю, я скористаюся потягом. Лорел підштовхнула ногою Брайані в годинник і запитала. Ви певні, що він вам не потрібен? Він ніби дорогий. Брайан усміхнувся, похитав головою і поцілував її в лоб. Запах її волосся був дивовижно ніжним. Брайан почувався краще, ніж просто добре. Він почувався відродженим. Кожен дюйм його був новим і свіжим, і нетаврованим цим світом. Фактично в нього було таке відчуття, що якщо він розведе руки, то полетить без допомоги двигунів. «Зовсім не потрібен», – відповів він. «Я знаю, що зараз за час». «О, і який же це час?» «Зараз половина після...» Альберт поплескав його по спині. Вони гуртом полишили посадковий зал, прокладаючи собі звивистий шлях крізь дражливі скупчення затриманих пасажирів. Чимало здивовано дивилися йому слід, і не тільки тому, що дехто з них, очевидно, нещодавно пережив носову кровотечу, чи тому, що вони, сміючись, проходили так багатсько розсереджених, обтяжених проблемами людей. Люди дивилися тому, що ці шести роздавалися якимись яскравішими за будь-кого іншого з юрмища в цьому залі. «Більш актуальними, більш наявними. Тільки летючі зірки», – подумав Брайан і раптом згадав, що там у літаку залишився ще один пасажир, той чоловік з чорною бородою. «Це те похмілля, якого той парубок ніколи не забуде», – подумав Брайан, посміхаючись. Він потягнув Лорел бігом. Вона засміялася і обійняла його. Усі шестеро бігли разом через центральну залу до ескалаторів і далі на двір, увесь той відкритий світ.